соковитого грудного тембру. Ми з Кларою Матвіївно стоїмо і дивуємося, як дві юні постаті йдуть по бульвару. Почуваюся так, наче в мене щойно забрано Андрія. Забрано, лагідно і сердечно. забрано за його волею. забрано так, як то можливо в ранній юності. І що я вдію зі скривдженістю, яка бренить у моєму їстві. Бренить і не зникає. На стадіоні ледь пахне скошеною травою, зів'ялим сіном. Вечірня прохолода тужавіє. Поряд з Кларою Матвіївною і мною сидять два непевного віку болільники-завсідники. Вони цмулять цигарки, остережливо ховаючи їх поміж колін. Один із них із обвислими мірошницькими вусами, інший – рудуватий. Протягає Кларі Матвіївні руку – «Не бажаєте?» «Дякую», – знітилась Клара Матвіївна. «Як? Мадам не палить?» – здивувався больнійник і до свого товариша. «Як? Мадам ходить на футбол і не палить? Ти таке бачив Петю?» «Навіщо ж тоді ходити на футбол?» – здивувався Петя. «Може, вони переплутали стадіон із галантерейним магазином?» ви вони переплутали стадіон із галантерейним магазином?» – поспитали Рудівуса. Ні, ми не переплутали. Клара Матвіївна відповіла з такою чемною усмішкою, що болільники отетеретіли і поглянули нарешті на поле стадіону. Андрій грав по лівому краю. Жанну Луківно, цей гол, напевне, Андрій присвячує тобі. Стискуючи мій лікоть, пожартувала Клара Матвіївна. Сподіваюся, що буде присвята й тобі. От он їй відповіла я, адже Андрій дуже чемний і щирий у всьому. І коли падінні головою Андрій хвилин через п'ять таки несподівано забив свій другий гол, засідники стадіони радісно залементували, вітаючи удачливого форварда, почулися вигуки. «Давай третій!» «Ось бачиш, Кларо Матвіївно, він таки не забарився з голом на твою честь!» Рудівуса поруч із нами лементували. «Андрюха, заліпи ще одну штуку!» «Ви знаєте цього футболіста?» – вічливо поцікавилася Клара Матвіївна в експансивного оболівальника. «Мадам», – вражено вигукнув той, – «чи я знаю одинадцятого номера?» «Та його знає весь стадіон. А коли ви не знаєте, то чому подалися не в галантерейний магазин на футбол?» Я прикусила нижню губу, щоб перебороти в доволену усмішку. Поблизу сидів хлоп'як з біноклем, і я на хвильку попросила в нього бінокль. Приставивши до очей, поглянула на поле, і буквально на відстані простягнутої руки побачила Андрія. Та ось він зник із поля зору, метнувшись у гущу сутички за м'ячем. Розглядаючи болільників, я навіть сама собі не хотіла признатися, що сподіваюся побачити на стадіоні не когось, а Костя Дейнеку. Саме Костя Дейнеку. Мені здавалося, що всі дні свого відрядження до Києва він чатує і за мною, і за Андрієм. А якщо чатує, то чому би йому сьогодні не навідатись на стадіон? Повільно, ведучу біноклем по трибунах від обличчя до обличчя, наближених завдяки оптиці, раптом я наткнулася на обличчя Олі. Дівчинки, яку сьогодні випадково побачила на бульварі разом з Андрієм. У неї на колінах лежав букет білосніжних айстр, які вона одержала на бульварі Тепер я могла бачити Андрія і не дивлячись на поле, а тільки дивлячись на її юне і свіже, мов яблуневий цвіт обличчя Її яблуновоцвітної свіжості обличчя правило за дзеркало, в якому відображався Андрій Так, так, відображався Андрій, бо вона лебонь стежала за кожним його рухом бо на її обличчі та в її очах весь час наче спалахували відблиски, які в її душі запалював Андрій. «Треба чекати на третій гол», – мовила я до Клари Матвіївни. «На чию честь?» Квивши головою на протилежні трибуни, я передала Кларі Матвіївні позичений бінокль. «Мабуть, і перший, та другий голи забиті саме на її честь», – мовила Клара Матвіївна, за хвильку повертаючи бінокль – який уже демонстративно нетерпеливився. Де вже мені претендувати на роль дами серця юного талановитого форварда? І цієї миті, коли спалахнуло світло прожекторів, заливши яскравим сяйвом зелений газон стадіону,